Le le le lehet itt finom dolgokat is kapni, tehát nem kell, nem kell azért ilyen túlzásokba esni hozzá. Adtál egy rovató ötletet, meg fogunk gazdagodni Gáspárban, Van nektek te vagy bármi más, amit tud egy ilyen kis startupot csinálni? Mesély. Krónatas baklava. Jézusom. Tehát töltött baklava, ugye? Nem egy olyan krónát, amit még tele, tele itattál vizes mézzel. Tehát egy krónatlava?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 egy nagy vezérlőpultal, de az inkább csak egy asztal, amin két billentyűzet van, meg három monitor, és mindenféle hangtörő felületek a falakon, és a, a, a, a, az asztal szemben levő falon pedig egy 60 colos kalibrált plazma TV volt látható. Felik. A 60 az jó nagy. Itt vagyok. Úgy hoztam sorus, hogy most egy ilyen induló magyar portálnak vagyok a, a te vezetője. Összekötnél ezekkel az emberekkel? <gül>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 úgyhogy magyarázza az az üzleti modell onnantól kezdve. kezdő? tehát innentől kezdve már így nem, nem furcsa, de minden esetben tök jó helynek tűnik, csak ö, kiesik Budapestről. persze. <gül> úgy máshol fognak lenni jugoszláv kiadás a másik hely ahol voltam az egy majonéz volt. majonéz volt? <gül> egy kézműves majonéz volt. <gül> Jézus őrültem.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 De azért ehhez képest, ha jól tudom, akkor Kanadában például már a, a csípes kártyáknak a penetrációja, nagy számot fogok mondani, száz százalék. Vakok izomban a kártyát cserélni egyébként. egyébként. Hát mint, hogy itthon is a népesség, nem tudom, hogy felének kártyáit, amikor volt egy ilyen adatlapási balhé.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 ami tényleg nagyon szexi végezik. november, november végén végét. érték. Ja, hogy akkor jön, és fog. akkor azt mondták, hogy 2014-nek az elején érkezik, de akkor még úgy volt, hogy az egész MotoG 2014 elején érkezik. Az igaz, és ehhez képest megérkezett nyire, hogy gondolom Gazs már meg is vásárolta az én 16 gigás motog Ó, én, én ott ragadtam le, hogy nem tudod eldönteni, hogy 8-as vagy 16-os szeretnél. Igen, de így van, és, és írtál, olyan jeleztem, volt, hogy aminek hát az lesz. volt, hogy szerinted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 Becsület szóra mondják, hogy lesz hardware partner a mobilos os de még nem mondták el, hogy ki az. Hát akkor ez egy erős hír. ez továbbra is. Szerintem fussunk tovább el mellette, és tegyük, nem mondott volna semmit. Annyit jegyezzünk meg, hogy Budapest tele van a Firefox OS-t reklámozó telekom hirdetésekkel. Nagyon nem. A ravasz telefonnak. Hahaha.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 És mindent, ami kicsit is színes, vagy kicsit is agresszív ízület tűnik, azt azt így berakom a, a kosaramba, és majd otthon nézem, hogy ebből semmit nem lehet csinálni. Majd leüljek a kosaramba, és egy színe. csokit fog szopogatni. Raklap ilyen, befulladt startupból, és egy uh, anime gyűjtőből mondjuk uh, spagetti. Sehogy. Az egy kicsit, kicsit összébb mutat ez a dolog. A végén amúgy is el rendelni egy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 annyira világtrend, hogy már begyűrözött a magyar portálokra is, és már mindenhol, már az Origó címlapján is a nélkül égtelenkednek. Tehát már nem, már, nem, már nem menő, azért ezt lássuk, be. Igen, az igaz, hogy akkor ez már inkább a, a fotós. A következő a népszabad csepplint verziója lesz. <gül> Amiben a lesznek. Azt mondjuk szívesen megnézni. Flopin!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 Nem. Nem, hála Istennek. Ez ilyen ilyen tűnik. Igen, igen, az volt. De akkor ne is beszéljünk többet róla. De mondja ez csak, le, csak le, akkor, a ha egy rá. Akkor azért végül is megemlíthetnéd. Voltak benne kis szemelöges kis Voltak benne kis szemelöges kis csávok. Konkrétan az az oldalon, <gül> meg, meg úgy érzed, cool, cool arcok listája is.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 és Kína felé távozik az adat, akkor ezt a valószínűséget így benne lehet hagyni a mondatban. Hát, hát szerintem, hogyha én mondjuk tudok. A csinál... kínai külügyminisztérium azt. Igen. igen. Hogy a kínai külügyminisztérium azt. Azt illetően, mondjuk... áldozatok ebben az ügyben. Ja, igen. Pontosan. Hát szerintem, pont hogyha én egy, a francia kiberhattestnek lennék az egyik alkalmazottja, úgy gondolnám, hogy az út két módon fogom elfedni azt, hogy én egy francia kémként török be a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 itt van, üljelle kell nyomkodni gombokat, elmondunk neked el, egy történet, hogy minden lejártáskor egy kicsit más lesz, típusú dolgokban gondolkodnak. Elképet, és ez ülőttesen mainstream tud lenni. Igen, igen, ez nagyon kipróbál. Nekem, hogy három óramot elvitte a hétvégén. A az egyik játékos utána felálltam előle. Aha. Na, a másik kis hír pedig az, hogy december 13-án Steam OS érkezik a világba, le lehet tölteni, felhatni a számítógépre, és addig várunk.